عنده لسهل. عنده لسهل. عنده لسهل. عنده لسهل. ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور يفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يهده فلا هادي له وأشخد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشخد أن محمد نبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين عمن تقول الله حق التقات ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الذين عمن تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسولا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل da Atin Dalale, preto šepu smo počeli da govorimo o istorijskim događajima vezanim za mongolsko-tatarska osvajanja islamski muslimanski pokrajina, pa smo govorili o onom uvodnom dijelu, onom prvom, prvom napadu, prvom uh, ulasku prodiranju u muslimanske zemlje, sa istočne strane. Govorili smo prošli put ko su, ko su Mongoli, ko su Tatari, šta su osnovne karakteristike, kakva im je bila vjera, koji, na koji, su, kakav su zakon umta države uspostavili i tako dalje. Uglavnom ono što smo govorili prošli put da su, da je Mongolska država prvi put kada je krenula da, u osvajanje muslimanskih zemalja da je krenula 1219. po Miladiju odnosno 616. po, po Hidžri i da je to bio prvi napad, prvi prodor muslimanske pokrajine odnosno u tadašnju e, državu, zemlju e, na istočniju, a to je e, Deule Hav, Havarizmije, tako se zvala po, po Muhammedu Havarizmiju, namjesnik odnosno toj poruci koja je vladala u to doba i kada su prodrili e, te 1219. godine e, tada su odmah u početku su znači, pro proletili kroz muslimanski svijet, bukvalno rečeno, zauzili veliki najbitnije grado, jer to je ogroman prostor, znači, to je to je u pitanju neke 6-7 današnjih država koji, koje postoje u tom, u tom dijelu. Znači, a, riječ je o a, jugo, jugoistočnim a, bivšim ruskim republikama, a današnjim državama i riječ je o današnjim muslimanskim poznatim državama tamo, od Pakistana, od Pakistanu, Alganistana, sjeverne, sjeverne Indije, od Irana i tako dalje. Znači, ti dijelovi Ti dijelovi tatari su u prvom, u prvom prodoru muslimanski svijet su zauzeli te dijelovi, počeju od, znači, od glavnog grada u Buhari, pa uzeli Buharu, pa se Markant. I spomljali smo pošli put šta su radili sa tim stanovnicima, koja bila njiha taktika i praksa praksa u načinu ratovanja, nepoštovanje ugovora i ubijanje, masovno ubijanje stanovništva žena, djece i, i oni koji ratuju, oni koji ne ratuju, što je bila njihova stanalna konstantna praksa. I uh, prošli pust smo spomenuli, zanimljivost stvara, to je da nakon tog prvog prodora i osvajanja, da je se ipak i nakon smrti Muhammeda ibn Havarizmi, ako je pobjegao od njihove, uh, njihove uh, konjice vojske koja je ga proganjala po muslimanskim zemljama, spomenuli smo da je, da se tada uh, njegov sin Dželalu Din, Muhammed ibn Havarizmi, da je uspio da je uspio napraviti neka kakav otpor i da sakupiti vojsku od tri različite skupine pa su e, uspijeli pobijediti tatare u, u dvije velike bitke e, čime je poljuljano čije je bilo poljuljano a, prodiranje mongola u muslimanskim krajevima Spominjali smo te bitke e, meq'atu Ghazna i meq'atu Kabul znači bitka kod Ghazne i kod Kabula gdje su muslimani pobijedili i ostvarili velike bitne pobjede da bi bio razlog njihovog sljedećeg poraza to što su se dvije vojske, dvije skupine tih, tri vojske koje su formirale tu muslimansku, muslimansku zajedničku vojsku, da su se posvađale oko ratnog plijena. A što nam je nagovješteno u vjerodostavnim hadisom, pogotovo hadisom u tefaklu na leji, da, da je uvijek praksa bila kod muslimana da su doživljavali poraze u velikim bitkama zbog plijena. A što, a, to imamo naši prvi prvi, e, prvi vid takvog takvog poraza imamo u Bicina Uhudu i to je postala stanalna praksa kod muslimana e, i opisali smo te događa i razloge toga kako se to desilo da bi na kraju jel, ovaj Tatari i pobjedili i protjerali e, i protjerali sina Đeludina od sina od, od namjesnika Muhammeda ibn Havar I nakon toga dolazi znači tata, Mongoli su došli do, do, zauzeli su polovinu Irana, došli su do Iraka i već su tada razmišljali, imali su namjeru da zauzmu, da zauzmu hila, gra, glavni grad oslimanskog islamskog hilafeta, to je Bagdad. I zadnji gdje smo stali govorili o tome, a to je bilo da su, oni, da su na, na onograničnom dijelu između Irana, današnjeg Iraka, kada su htjeli da ispitaju stanje uh, muslimanskog hilafita, odnosno glavnog grada, pa su poslali uh, jednu skupinu vojske, pa je uh, očekivali, su, očekivali su da se tu desi veliki otpor, da, da se desi, ovaj, da se desi, znači, da je, da je velika, ogromna vojska kod muslimanskog halife i da, da ne mogu tek tako prići glavnog gradu uh, muslimanskog islamskog hilafita koji je tretirao u to doba jedna jačom državom na svijetu, Pa su spomenuli na događaj kada su oni došli i pokušali da uđu, došli do grada Erbil i uh, kada su se očelili, kada je naredio halifa da se okupi vojska na, u, u, tom, u toj pokrajini, pa nisu mogli se više od 800 ljudi, 800 ljudi vojska da se napravili mobilizaciju, nisu mogli se staviti više, pa kada su oni se očelili sa, sa, sa mongolskom vojskom, mongoli su mislili da je to neka zamka, da je to obnovna prevara i uh, uh, onaj koji provodio muslimane, prepali su mogli iz vojska koja je bila ovaj, uh, desetorostroko veća sa, uh, sa vojskom, sa skupinom koja je imala, koja je došla i pa se i pobjegla, onda su osmanska skolska poukla pobjegla, ondi su oni misli da je to prevara da idu će navući da oni uđu, a da onda dođe da nam nemamo vojske i da je poraž, pa su odustali. Odustali su od napada u Irāk i i prolaska do Bagdada. E, a onda se dešavala jel u tom periodu u tom periodu se dešavala da se ponovo vraća, da se pro, ponovo vraća Djalaludin ibn Khavarizmi koji je pobjegao u Indiju kada je živo poraz nakon one dvije pobjede. E, vraća se sa skupinu vojsku, organizuje vojsku i formira nekakav dio i bori se protiv svoga brata rođenog u tom dijelu muslimanskog svijeta u državi koja je bila tada pocijepana. Većinu su uzeli Mongoli, dio su ostali jednom njegovom bratu, a on je dio htio sebi da uzme na predijelu u, u predijelu Irana i Iraka. Pa je on tu je zauza određene mjesta, određene gradove i i čak je, je ovaj, bilo sukoba sa, sa vojskom koja je koja je pripadala eh, bagdadskom hilafetu i zadinjena stvar da se ta desilo da je kada je halifa osjetio da bi mogao je da mu Đelaludin da da zauzme Bagdad i da dođe do sukoba zatražio je pomoć od, od mongola da mu oni pomognu da ga oni spasi od Đelaludina i Beharizmija uglavnom ovo se nije moglo nije se desilo zato što su mongoli bili zauzeti svojim svojim nekim unutrašnjim nesporazima i odsušivanju, oni mjesta koji se zauzila. Ovo samo pripričavam, uvodne na su temu. E, ključni problem se desio ovdje kada 1226. 1226. kada je umro Džingis Khan, kao snimač moglovske države i najveći, najjači vladar, jedan od vladara za koji se kaže, pored Haldim Velida, za koji nikad nije doživio poraz u svojim bitkama, e, koji je tada preselio, umro. I nakon toga, znači, dešava se promjena u, u djelovanju, u dejstvovanju mogolskih e, vojske, ratnika i tako dalje. Odnosno, e, nakon njega dolazi, dolazi određen period dok se, dok, dok se izabrao ko će biti njegov nasljenik, gdje su očvrstila njegova vlast i tako dalje. Nakon njega dolazi osoba po imenu Okitaj, 1230. znači nakon četiri godine koju, koji je novi, novi poglavar i vođa mongolske države i onda tek sa njegovim dolaskom na vlast pokreće se nova ofanziva. Novi pohod o strane mongolske države prema prema zapadu. I tu historičari nazivaju kao kao ovaj mongolski drugi pohod na zapadne zemlje onaj prvi je bio znači osvajanjem muslimanskog muslimanskih istorijskih pokrajina a drugi je osvadio Kreno 1230. pa je on poslao svoje svoje glavne glavnu komanduvić po i poslao u odrežene pokrajine da da da proširi da proširi mongolsko carstvoić vršću i, I onas znači to u tom do drugog pohoda koji je Kreno 1230. vezano za muslimanske zemlje Uh, dolazi uh, vojskovođa po imenu Šurmu koji dolazi i bori se protiv, uh, protiv onih državi koju je osnovao Dželaludin. Dželaludin koji se vratio iz, iz Indije nakon vjekstva i formirao tu određenu uh, tampon državu između Mongola i uh, Islanskog hilafeta i, i Seldžuka I onda uh, ratovi se vode između znači, ovog, uh, ovog uh, mongolskog uh, Uh, vojskovođe i njegove vojske sa Sadar Đaludnom i Muhammedom i Nehavarizmijem. Uh, I normalno uh, tada u toj bici prvoj, najvećoj bici doživio Đaludni uh, veliki poraz, strašan poraz, od kojeg se više njen je oporavio. Tako da, je, tako da su Mugoli zaozeli i taj dio znači, nadomak samog Iraka, odnosno Hilafeta, ono što je potpadalo pod, pod, pod znači, u okrug Bagdada i, i Hilafeta, taj dio zemlje koji nije bio u rukama Selđuka. E, taj poraz koji se desio je uzrokovao, veliki moralni pad kod muslimana strašan pad znači to kod muslimana i tada već izgubili nadu da se može više proti Tatara i Šarata proti mongola do te mjere da je recimo ibn ibn Esir u svojoj u svojoj historijskoj knjizi El Kamil opisuje što te togaže tada znači prije, prije pada Bagdada 1230. već opisuje znači kako je bilo ovaj kako bilo loše stanje to moralno stanje kod muslimana da su izgubili totalno nadu da se može šta uraditi. Pa spominje, da kaže da bi, recimo, da bi, znači, da bi pojedinci ili manja grupa mongolske vojske ušla u određena mjesta, gradova i tako dalje i ušla bi i borila se, ili pojedinci ili manja grupa, boraju se proti ogromne skupine muslimana i, i ubijaju ih sve redom. A ovi ne prave otpor nikakav do te mjeri jel ovaj da se da se čisto spomnja da jedna osoba ubija velikog skupijenog muslimana a da musliman se na opiru. da se preda, jedno sa prepusije se e, tako da on opisuje jel navodi čak cita kaže wahad balagani ene insanen minhum akhadha rajulan wa lam znači do te nedismo smo semani bili ovaj fizički poniženi poraženi da kaže da da imam primjer da je da je čovjek kaže došao iz uh, uhvatio muslimanskog muslimanskog ne, uh, muškarca nekog od muslimana i uh, nemač čime da ga ubije i onda njemu kaže uh, kaže lezi dol na zemlju stavi kaže glavu tu stavi da stavi na koji kojem mjestu da stavi glavu i čekaj tu i onda on ode kaže ode kaže donese donese ovaj sablju ovaga čeka muslima ga čeka na istom mjestu dođe sa sabljom i onda mu ubije i seče mu glavu znači do te mjere znači taj, taj taj strah koji su uvukao u srce u koši znači da li više ne ne pomišaje otpor i da ima smisla da se opire a ovakih primjera ćemo tek poslije vidjeti u Bagdadu još još grozni još gori na narodno pitanje kako kako muslima može doći da tako ustane šta, šta je on u životu kakav je život živi vaš na čemu se odgajao ko ime životno život, kako može doći u takvo stanje, kako može skupina. Ova, mi tu imamo primjera, znači ovo se ovde spominjamo, tu imamo primjera kod nas u Bosni sa ovim Ovaj, genocidma koji, koji naši tretiraju kao genocidi, ovaj, koji se dešavali, gdje su muslimani ubijani masovno, gdje su dovođeni, gdje je po, po nekoliko stotina ljudi dovede, mala grupa po deset ljudi dovede i, i ubija ih kolje ih redom, a oni, oni koje općice mirne ne, ne reaguju ne buni se. Takvi primjera imamo, takvih opisa imamo. U stvarnosti, a ne, ne znači u književnim, knjig, u, u, u, u, da je to zapisano u knjigama književnim. <clears throat> Tako znači to, nismo mi daleko od ovih događaja. <clears throat> Uglavnom, od 1931. do 1936. Znači, učvršavala se vlast tatarska u tom dijelu muslimanskoj krajeva, a onda još što je zanimljivo vezano ovdje za tatare, što nas plaho ne interesuje, a to je da su u ovom periodu, znači u tom drugom pohodu tatarskom na, na, na zapadne zemlje e, Azije i Evrope, odnosno istočne Evrope, da su oni tada ovaj pokrenuo ofanzivu prema prema Rusiji i prema Evropi prema evropskom dijelu Rusije i prema Evropi 1200, nakon toga znači 1937. su počeli da su ušli prvo u Rusiju zauzeli Mos, Moskvu srušili Porusije totalno skroz i tako da su tadašnju rusku državu total, potpuno zauzeli nakon Rusije su krenuli 1940 prema Ukrajine pa su zauzili Ukrajinu. 1941. krenuli su na Poljskoj i nakon određenih bitki zauzili su išćita u Poljsku. Takože 1941. ušli su u Mađarsku, zauzili Mađarsku. Nakon Mađarske uzijeli su Slovačku i, i zadnji je bilo dok, dok su do to je Hrvatsku. Uzeli su je Hrvatsku. Znači Slovačku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku i Ukrajinu i Rusiju su zauzili u jednom tom, tom mahu, u jednom cugu, od 1237. pa do 14. 241. E, tako da, historiče kaže da su tada već uzeli, bili pola Evropije su zauzeli. Tadašnji pola Evropije su bili zauzeli. Došli su, znači, do Njemačka, grančstvo sa Njemačkom, sa Austrijom i sa Italijom. S tim da ovaj dio Balkana ostali nije bio po njivom kontrolu, nego pred Bizantijom. I dotle su došli. Uh, i tada već ovaj tada već dolazi u kontakt sa uh, zašto se prekida ovaj zašto se prekida ova ofanziva zato što je njihov uh, njihov uh, vojsko vođa odnosno glavni predsednik države uh, i tada je preseli umbro 1241. sa njegovom smrću prestaju ove ofanzivovi napadi I naravno, šta, u čemu je bilo pojenta, znači sad trebalo oni, koje, oni koji su vodili napade ofanzive unutar Evropi, vratili su da izabiru novog vladara, namjesnika, tako da je borba za vlast, ona, untrašnja, unutar državi, tako da je to zaustavilo dalje prodiranje u Evropi, a narodno i u slavnskom svijetu. Jel? E, a tada se u tom periodu se dešava da su spostavlja veza između krstaša, križara, koji su bili u muslimanskom svijetu i u Europi naravno, vladali, uglavnom, a uh, uspostavili su samo od golima, našli su neki zajednički, a pogotovo borbu protiv muslimana. Imali su znači zajednički neki stim da nisu mogli jedni drugje čekati. Uh, jedni su i drugi imali ovaj apetita prema muslimanskom svijetu, pa je Lu, uh, Luis 9. Uh, nije mogao da se dogovori sa njima kako da krenu kund, uh, ovaj da neko koordinaciji krenu proti muslimanskog svijeta, pa je on sam o sebe krenuo, evo najkrstaški rat o koji smo mi već govorili kada krenuo na Egipat koja je bila ona poznata bitka na Mensuri. Načelo da se već nisu mogli dogovoriti oko toga. E, Koče da predvodi, e, odnosno da, da zajednički djelu, da da i tada bi sigurno mogli više uradi, da su zajednički jedni mogli duže da sačekaju. Uglavnom to je taj bio period vezan za, za drugi e, mongolski po, pohod prema prema zapadu. A onda ono što nas e, interesuje pravo i finalno a to je ovaj treći krsarski pohod teški istorijski pohod koji se desio uh, 1251. Kada su kada je njihov njiho glavni vođa, predsjednik, vođa države novi po imenu uh, Minku Khan, kada je on znači do, znači napravio strategiju, podijelio podijelu svoju, svoju državu neke tri, tri pokrajina, dao, dao glavnim namjestnicima, glavnim vojskovođima, i pravi, prije su bile ujedno i vojskovođi i namjestnici u određenim mjestima, znači jednu i drugu funkciju je ista osoba vršila. Pa je podijelio, znači, pokrajina tri dijela, tada i njegova glavna, jedna od ideja suši, bila, što se tiče muslimanskog svijeta, da se zauzme glavni grad Islanskog hilafe, a to je Bagdad. I tada odluku i e, na, za, tu, za to je zadužio Hulagu Kana, ili Hulagu kako ga zovu, skračeno, e, pošto je bio zadužen za Perzijsko bivše carstvo, taj dio muslimanskih krajeva, e, a oni se ga nazivali jel, ta, ta, ta pokrajina Perzijskog carstva bivšeg, bio zadužen za to i njemu je dopalo, dopala ta uloga da krene prema da zauzme Bagdad islamski hilafet, odnosno da, da zauzme i Šam on je imao, znači, ulogu i, i naredbu da zauzme kompletan šam, danas, šam misli se danas u Palestiniu i Siriju i dio Iraka, i da zauzme, znači, Irak gdje je bio Bagdad glavni grad. I, e, naravno, Hulaga Khan se odazvao na tom pozivu i, i dobro se nosio sa time. <kuh> bio je e, poznat po tome, znači, Hulagu Khan, Kulago. bio je poznat po tome da je bio, znači, da je bio jako sposoban, jako sposoban kao vojskovođa i kao statek. Do te, do te mere da ga hvali, da je sakupio tri osobine kod sebe, da je sakupio strpljivost u tim političkim ratnim događanjima i enat odnosno da nije žurio, da nije, da, da nije srljao, U, u ono što je htio da ostvari I, i treća stvara to je dio da je jako precizna impedanta tako da ove tri osobineka sastave znači ovaj, govori o osobi koja je bila znala šta hoće i šta radi tako da on 1251. Znači dobio zadatak i krenio je sa pripremom za osvajanje Bagdada znači islamskog centra glavnog grada islamskog helafeta šta je on uradio Nije on tek tako samo sakpio vuzsku i hajmo kreni, što veća rulja kreni hajmo za uzit. Nego je se pokazalo ude njegova vonja vještina i sposobnost u ratovanju a, tako što a, a sve analiza potvrdila i to zabilježavamo u muslimanskoj literaturi da je on da je on na, napravio strategiju da, da četiri sa četiri polja, sa četiri strane pripremi teren kako bi kako bi zauzeo Bagdate. I naravno, ovaj, sa, ovakvim, sa ovakvom pripremom, na ovakav način kako, kako je pristupio, o, bilo je očekiva da odradi ono što je uradio. Šta je on uradio u stvari? Prva stvar koji je, koji, je, koji je pridao značaj, a to je da pripremi a, logistiku, da ima dobru logistiku koja će mu trebati za osvajanje tog dijela muslimanskog svijeta. Potom je znači da pripremi, da pripremi uh, sve što je potrebno od materijalnih stvari, ne samo hrane, znači od materijalnih stvari što potom pa je pa je obnovio puteve, izgradio puteve od Kine do Iraka, obnovio puteve, popravio mostove, napravio moste gdje nije bilo. Uh, doveo je uh, dovezao je sa sobom najbolji tadašnji mogući uh, prevozna sredstva koja su bila potrebna za prevoz za prevoz materijalni sastava za za rat i dove, dovezao je sa sobom dovezao je one katapulte i sredstva za osvajanje utvrda i sa te strane se maksimalno pripremio to je, to je, jedni, to je sa strane uh, te logistike a onda sa strane diplomatije i politike uh, uskopio sklop, je dogovor ili uspostavio je vezu sa drugim čovjekom u hilafetu. A to je ministrom koji je, koji je bio zamjenik halifi po imenu Mueyidu Din Al-Kami Ši'i. Bio je šija, po imenu Al-Kami, ko zna kod nas ko Ibn Al-Kami ili Al-Kami tako, jedni ga navode, spomnju ovakvu manje ga spominju po imenu Muayyududin, jer ima lijepo, jako lijepo ime, a znači, Muayyududin onaj koji podržava vjeru, a on je bio onaj koji uništio vjeru islamu muslimane, bio znači ministar, i to drugi čovjek u helafetu, i on je uspostavio uh, dogovor uh, sa njim, uh, savez, savez na tome na čemu? Na tome da mu pomogne da osvoji, Hil, uh, da osvoji uh, glavni grad helafeta Bagdadu. Kako su to moglo desiti? Kako je moglo se desiti da ov, čovjek drugi čovjek u hilafetu sklopi takav štetan ugovor na račun islama i muslimana? Pa ne treba da čudi, al pošto taj čovjek bio, znači bio je šija rafidija. Rafidija, znači nije priznavao hilafet Abu Bekra ni Omer radi radijallahu anhuma, negirao je to. Znači, bio je, znači je pokvaren i po ubjeđenju, i po prirodi, i po ponašanju. Rafidija, poznati danasovi ovi koji postoje, na njihovom bio je Akidi. Osoba koja je mrzila Sunije i Ehlusunet, jučenjake Ehlusuneta. Ono što, davano, što nas vode, ovaj, čudi, to kako je mogu halifa dozvoliti da takva osoba dođe, da mu bude druga, da, da bude njegova desna ruka, da ga on mijenja da bude čov, drugi čovjek u državi, u, da bude ministar. E, znači, e, pitanju njegovog uvjerenja i e, njegove ličnosti, nije čudo što je sklopio ovaj dogovor, ali za zanimljivno čudna stvar, kako je mogao, znači, ovo, ova osoba nije bila na tom mjestu godinu, dvi, tri, nekoliko mjeseci, pa ono, eto, omaklo se, omaklo se o, sa strani toga ko je izabra. Nekon, znači, ta osoba bila 14 godina bila na toj poziciji. Znači, od 1244. do 1254. Osme. Uh, što u stvari govorio stvari koliko je bilo jel, koliko je bilo ovaj naivnost, lakoumnost uh, i slabo vođenje računa o o stvarima umeta i države, o strani halife samog. Jer da je imao vodi računa o o ostanju, da znači najmanje ruku da njegov lični savjetnici morali biti ljudi koji su, uh, koji su na ispravno i poimanju vjeri i, i ljudi koji su iskreni i odani koji pomažu uh, islam i muslimane u to doba. I šta se u stvari desilo? Kada je ulago stopio dogovor savez sa Al-Kamijem i Ibn Al-Kamijem. Ee uh, toga na, na otkud, šta je šta dobija time Al-Kamij što što je on upao u taj savez da pomogne da pomogne Hulagu da on može osvojiti lahko poraziti hilafet sa što manje uh, što manje ovaj gubi itaka, u tome poenta bila. Kako se to moglo desiti? Tada je bio na halifa znači Almustasim. On je bio uh, bio u halifa. Uh, kako se to moglo desiti? Zato što je njemu Hulagu obećao Ibn Alkami. On je obećao da kada zauzme hilafet, kada mongoli zauzmu ovaj Bagdad Da će on njega postaviti namjesnikom u Bagdadu i da će biti jedan od njegovih ministara u državi jedan koji će vladati u njegovo ime ispred nagolav u Bagdadu. Znati to je bila cijena toga. To je ono što je on trebao da dobije. Što je dobio za uslugu što će pomoći, što će pomoći Hulagu da da lakše da lakše osvoji Bagdad. Znati tu je s strane diplomacije i politike koji loži loži Hulagu u pripremi za osvajanje Bagdada. Treća stvar koju radio, a to je a to je da je napravo jednu vrsto ovaj, psi, e, psihičkog pritiska na muslimane, na koji način pokrenuo je kratke, e, lagani napade i e, e, borbe i bitke e, na ulaz u Irak, gdje su njegove e, manje dobro organizovane konjice upadale određena mjesta i muslimane, zaplašivali muslimane. Tako da su unosili strah i trpeo među Osmanane. I to se naravno proširilo među Osmananom ostalim krajima. E, time je stvorio znači e, taj neki uslov e, taj psihički preduslov pred da Osman kada dođe, kad stvarno dođe, da Osman znači samo prednat nema šta da se bori protiv. Jel, protiv takije vojske, ako oni manjim skupinama napravi naprave takaje fesade nere među Osmananima, šta ćemo da kad uđe ogromna velika vojska. E treća četvrta Svarpud, četvrta Svar što je bilo da je on Takođe djelovao sa strane toga da oslabi pripremu i vojnu moć samog halife i muslimanske vojske. Na koji način? Narod opet uz pomoć Al-Kamija, vezira Ibn Al-Kamija, sa njime dogovorio da on usva da on ubeđuje halifu, da on ubeđuje halifu da treba umanjit broj vojske. Da mu ne treba toliko vojske ne trebamo vo, toliko vojske da u da se ne treba posvetiti pitanjima naoružavanja i pripremi i organizovanju za borbu za rat nego, nego treba da da halifa da se posveti posveti tome da se poljoprivredi, ekonomiji, nauci i ostalim i ostalim stvarima a ne ovaj odnosno drugim rečima od danas prevedeno što mi danas imamo u muslimanskih sredina, kod muslimanskih vladara, da pokaže, ubijeduje halifu da on pokaže da on čovjek za mir. Da on za ljuba za mir. On svijeće dijeli. Da one ne želi rat, ne želi sukob. On sve voli. Svima čestita. Svima želi hajr. I kada tako spokaviš ljudima, šta drugo ljudi, nego, jel, doći ti donijeti I oni tebi ruže, samo male drugačije, drugačije upokovane, ali pa se sa 100.000 vojnika koji je tada imao ubjedio njega Ibn Alkami da smanji vojsku na 10.000 vojnika. I znači vojska je bila, kada je kada je Hulagu došao pokolio Bagdad sačinjavao 10.000 vojnika. A pritom je bilo 100.000 ta mudra taktika koju je koji je ovaj koji je pripremio Ibn Alkami, njegov ministar, halifu ubjedio da treba da smanji vojsku, da se treba ne treba naoružavati. Prošlo je vrijeme džihada i ratova, sad je vrijeme ljubavi, mira i napretka i civilizacije i tako dalje. Ovaj poznata priča koju mi danas dan danas imamo slušavamo. Iako ovaj najjače države najviše snužavaju i najviše budžet izdvajaju za, za ratove, ovaj naši obrnutu priča i obrnutu pozivaju. Nevjerovatna stvar. Ali to historija se ponavlja, istorija čiteljca kao kaže, el pa, ovaj, tako da ovo što pričamo ovdje znači kao da gledamo našu svađnost i ovara smo svijetu i kod nas i na drugim mjestima. <clears throat> Na znači, te stvari uradio, te pripremne četiri stvari uradio ho lako. Normalno kako ovo uradio i pripremio. Normalno da njegov dolazak evropskogeljavanja Bagdata i poraz monsanade da je el da je bilo samo el pitanje pitanje vremena početka i i, i, znači, i samo ulazak i ostvarenje tog cilja. Znači prvo znači prvo svakom spomeno, znači da je da je ovaj logistiku dobro primio, na načinu onda politički, politički sklopio dogovor sa nekom unutar muslimana da napravi njega, da, da, da bude izdajnik protiv vlastitog naroda i države. Treća stvar da je a, sijao strah i trepit u okolnih mjesta muslimanskih a, sa upadima i ubijanjem. I četvrta stvar da je ubijedio da muslimani smanje vojskoj da budu ljudi koji, koji hoće mir i neće da ratuju. <kuh> I onda još prije samog čina, prije što je napao, 1257. E, e, odnosno 1258. Kada je opkolio Bagdad, još prije toga je još stvari, jednu stvar, jednu godinu dana prije toga, to je ostalo im ovaj, ostalo im ona trauma koju su imali kada je Džingis Khan dolazio, a u stvari da su Ismailije, sekta, ova sekta Šitska, da su oni jednom momentu ovaj, iskoristili i ubili, ubili brata od Džingis Kana i da su pokazali u nekim, u nekim bitkama kao sposobni. Pa se bojali da oni neće iskoristiti to u borbu, ovaj da iskoristiti ovaj i da koristi uh, tu borbu između između mongola i sunija, pa da je oni ne koriste i uh, ne zauzmu neka određena mjesta i onda je on naredio ulagu da bilo gdje u, kom, u tom mjestu, znači, u tom mjestu uh, između Iraka, odnosno današnjeg Iranu, da su uh, pohvatali i pobili sve ismailije. Znači, gdje god su ih našli, gdje god su ništa niče, ove utvrde mjesta, a, ljude koji se pripadali njima, znači, a, porazili, gdje gdje je bilo bit, sitnih bitaka, porazili, se pobili, tako da su premili, a, potpuno prijemli teren i da ošlo, samo pitanje bilo, znači, trenutka kada, treba krenuti, kada krenuti, treba krenuti na Bagdad. I to se desilo, znači, to se desilo 1258, poznata godina kada je pao Bagdad. Mjesto, dakle, se vršene pripreme za osvajanje Bagdada je bilo udalje 450 kilometara. Znači, trebalo je 450 km vojci koja, koja je pripremljena u Hulagu da dođe do Bagdada. Iz dubine bivše muslimanskog svijeta koju smo goli zauzeli. Pa je Hulagu podijelio svoje vojsko neka, neka tri dijela. Jedno je poslao u Šam, glavnu koja je krenula prema Bagdadu je bila pod njegovom kontrolom. <hle> A, a, a, znači, e, također e, stavio namjesnik, odnosno vojskovođa koje, koje će voditi e, te tu vojsku koju je prodelio u tri dijela. Znači, glavnina vojske koja je krenula prema gradu je bila po njegovom kontroli, on sam je vodio. <hums> I, znate šta se desilo? Znači, došli su, kada je vojska i krenuli dostovo i Bagdad, približu se 50 km do Bagdada i tek je onda došla vijez do halife, da su Mongoli došli poći rat. 50 kilometara, znači prešli su često kilometara da ni došla uopšte vijez da se da su kreni mogoli, da hoće da napada muslimanski svijet, da se napravi neka mobilizacija, da se pripremi i tako dalje. Otkud, ako, otkud to da se desi? Zato što smo imali prije to ono odnogo što Znači da je unutar muslima, muslimanske vlasti bio je izdajnik Al Ibn Alkami koji je pripremio teren. Znači obaveštane službe, nula bodova, ništa, nisu poveštavale znači da je neko na putu zaustavio, da je neko napao, da su, su prepriječili, da su negdje napale nekom znači prešto često kilometara niko je nije zaustavljio došli 50 kilometra do Bagdada ni jedne bitke, ni velike, ni male nije bilo nevjerovatna stvar a naravno tu je prijetlo do tome sva ova priprema od stranih ulaga a onda kada su došli, kada došla vijez da su došli 50 kilometra do Bagdada nakon toga dolaze i opkoljave, znači to je ogromna vojska došla i opkoli čita Bagdada I onda uh, pita, pita halifa svog vjernog ministra ibn alqamija, izdajenika, pita dobro, kaže, šta ti savjetojiš, šta da radimo sad? Pa mu ovaj kaže, pa najbolje ti kaže se predaš. Tu je najbolje. I to je bio njegov savjet. Bio logičan savjet, jel, nakon su seka što je prije tega A onda su bila unutar uh, tog savjetodavnog tila kod halifa, bila zvojica ljudi koji su rekli, kako predavanje, jel? Mi nemamo izbora, mi muslimani. Nama obav da se borimo i da pokrenčemo džihadi borice. Tako da se ta dvojica savjetuju da se da se pokreni vojska, da se povede džihad. I halifa je se složio s tim, da se treba borti, treba pokrenuti otvor. Međutim, kad su organizovali vojsku unutar grada, bro, bro vojski, taj, uh, sakupio da sam velo malo broj vojske, taj vojskovođer koji je sakupio, koji je sakupio tu vojsku, to je bila, znači vojska ne bila vrijedna spomena. Kada je halifa vidio da, takva voj, da šta ta, ta vojska ima da radi sa Mongolima proti Mongola, onda, pošto svakako nije, ne znao ni šta je ni ponosni ratovanja, ni džihada, ni ovog, ni onog, nego psicički svakako gaže, jel, nema mi da šta traži tu, najbolje, znači ne upušta se u borbu, gorećemo pruč. Ako se budemo borli, gorećemo pruč. Bolje je, jel, da, ovaj, da pokušamo izvući nešto, nešto da izvućemo, i, i, i to je bio pao dogovor, da u stvari napravi pregovore, ubijedi njega. Alkami ibn Alkami kaže, hajde izađi, pa pregovaraj sa Hulagom. Pregovaraj sa njim oko toga šta? Predaja, pod kojim uslovima, kako, na koji način. I dođe vijez do Hulaga, kaže, jel hoće, hoće halifa da su s tobom sretni, da pregovarate o, o, o, o, o da li ratova, da li nećete ratova, da li se predate, ali neće tako dalje. A onda a, Hulago kaže, a, ovaj, uslovi mu kaže, dobra, ako hoćeš pregovore, Kaže, nemoj mi ti sam da mi dolaziš. Nemoj mi ti sam dolaziš. Uslov da s tobom pregovaru, kaže, povedi sa sobom, povedi sa sobom, kaže, svu u lemu što imaš, svoje vojskovođe koji imaš u gradu, utjecanje ljude, naj, najveće trgovce, uglavnom najglednije ljude. Najglednije ljude koji imaš, povedi iz grada da i oni dođu da nas govoru. I čak traže oni da povede svoju djecu. To je spominio da to je bilo oko 700, 700 ljudi u toj povorci bilo koja je povedena pre, da idu na pregovore sa Hulagom. I kada su oni došli kod Hulaga, eh, oni odmah naredio pa su odmah zarobili sve ove ostali mimo halife i u jednim ovaj, historijskim knjigama spominio da, da je ostavio nastavno samo halifu i još sedam ljudi sa njim eh, kao delegaciju i jednog od njegovi sinova. A ono ostalo je Naredio, ulag naredio da se ostali svi pobiju, da se masakriraju. I svi su pobijeni. Načini ogroman broj ulemi najugledniji ljudi tada Bagdada. Načini pobijeni su. Načini ko, ko znači ko nisu bili ni zarobljenici, nisu ratovali, nisu doživjeli bilo kakav čas i po on se i išta pitao, nego pobijeni su onako jel uh tla na, na hladan način. A onda nakon toga naredi, naredio Hulago da se normalno da se da veži, da se da se zarobi halifa i naredi njemu ajde kaže ti sad sad ćeš ti u znači, njega da ubije odmah i kaže ti ćeš mene kaže odvesti idem sa tobom u Bagdad idem sa tobom u Bagdad da ti meni pokažeš prvo gdje je tvoje blago gdje si sakrio gdje si sakrio svoj metak najvrednije stvari na kom mjestu A prije toga ga opet ubijedio, tražio od njeg, tražiš će od grada da se preda, da se ne, ne vrši otpor. Naredit onima koji, koji prije su grado bili, znate prije u zidovima, kapije su imali pa se nije moglo ulazit, tako nego je e, nared, tražio da halife, turadi radi, halifa naravno naredio da otvori se kapije da se ne vrši otpor nekakav. Inako to ga što doživio, što je što je znao i vidio da smo pobili sve što je doveo i njega zavidao i i logičan je tome opet jel ovaj naredio da se ne vrši otpor. Kada su ovi otvorili kapije, Nusemani i nisu vršili otpor, onda Holago izdao nareženje svojoj vojsci kaže njima imate 40 dana. 40 dana imate dozvolu da je halal vam čitao grad. Radite šta hoćete. Pljačkat, ubijat, silovat, uništavat, šta hoćete. I onda je trajalo to. 40 dana je trajalo krvoproliče. Gdje su, znači, ubijani ljudi? Gdje silovane žene, koje su se svidle uzimali, uzimali za roblje? Znači, načini ubijanja To je, znači, to je, to je sad, onaj, knjigac o tome pisati. Znači, da ako su djecu ubijali, nabadali na, na sablje i tako dalje, onda možete misliti, od pljačka i ostalo unštavanje, o tome ne, ne moram pričati. Uglavnom, uh, brojka koji se govori da su tada pobijeni u roku 40 dana, u tom periodu 40 dana, ubijeno je oko milion ljudi neki izvor kaže 800.000, neki kažu čak 2 miliona, neki više od milion, uglavnom uh, uh, mnogi kažu da, znači, da ispod miliona nije bilo. Pasite, u, u to doba ubit milion ljudi, tad nije bilo, znači, hejmisku masovno, oružje za masovno učetavanje, nije bilo bombi, nije bilo uh, kalašnikova, nije bilo automatskih pušaka, pa jednom, jednom ubiješ odmah više ljudi, nego svakog pojedinca moraš posebno ubiti, gladnim oružjem na Bosna, kopljeli, sabljom i tako dalje. Milijun ljudi nije lako ni ubiti. I nije čudo što, znači, to trajalo, znači, što je to trajalo. 40, 40 dana je bilo i što su toliki broj ubili. Imaju oni koji su preživjeli. A, znači, 40 dana je cijelo vrijeme trajalo ubijanje i ubjeno milion ljudi. Znači, to je nevratna stvar. To to znači, ljudski, to ne može se ni upisati. Znaci sad mi ovde pričamo i to, to nekoliko riječi, rečenica opišeš i ideš dalje. Međutim to može shvati samo onako ko živi tako nešto. Mi znamo i smo imali ovde od nekih slučajeva rata, neki ovi okršaji, akcije, ovo što mi zovemo napade, bombe, ono, pa to za nas dan dan se ne traumi, dan dan sanjamo to is friškol na pred očima kao. A zamisli da se da smo prisustvovali ovakvim situacijama, gdje vidiš cijelo vrijeme da neko nekog ubija, neko proganje tako dalje. Nevjerovatna slava, znači je, ne može se to ni pisat, ni se može razumijet, e, Ni se može ra razumjet. Ovaj pokušava se to prepričati opisati, znači ona kod kod to doživi, znači na šta je to? Koja je, tu, e, koja je, tu, e, koliko je to? E, koliko je to bela, koliko je to mesiveto, znači koliko ona koja je bila učešće u tome preživio, znači to sigurno od današnjim rečnikom, medicinskim rečnikom, to ljudi nisu bili normalni posle tog. To, to boli život, znači aj bud normalno da preživiš ove stvari. U glavnom nakon toga Kula Kagan dolazi sam, ulazi u grad i naredi, naredi da više nije da, je, da se prekida ubijanje. Zabranio više. Dobiće po 40 dana nema više ubijanja. A onda naredi da se ubije i halifa. Spominjem da na koji način ima više verzija. Uglavnom napoznata verzija bilo da je naredio da se ubije halifa tako pa što po njihom uvjerenju, uvjerenju nije dozvoljeno da se ubije neki a, a, a, ovaj namjesnik, kralj, car iz neke druge države da se ubija a, sabljom naožem i tome slično nego ako subi kao to to ovaj uzrokuje neki busibet u njihovo ovaj po njihovom vjerovanju bela u njihove države uglavnom ovaj naredi su na jedan drugi način stvar su ga zamotali se ga u tepih pa su naredi ovaj naredili konjima da hodaj po, po tom tepihu da umri pod pod, pod hodanjem konja njihovih da da takav način uvru. ili nekome spomnju konja negde ljudi da su hodali gazali po njemu sjeli na njemu jeli i pili i tako dalje uglavnom tako je tako je završio njegov život. Svjedočom posle stvari da su oni tražili od njega. Tražili su oni posle ovaj od halife da odvede da da, im, da im pokaže gdje je blago, gdje je ostali stvari sva što stražodnjeg. Nakon toga, nakon što je ubijen halifa, grad je uništen. tada su radio još jedna dodatna stvar, a to je da su da su naredili da se isprazni poznata tanta, mekteba, knjižoteka. Ogromna, velika, najveća obiteljka koja je ta postala na Dunjaluku, u kojoj je se oko 600 godina se znači, taložilo znanje, e, islamskog znanja nauke i civilizacije i e, nariđeno izneseno iz toj obiteljke i bačeno je u rijeku Tigris, Dijđila, rijeku Dijđle. Tako da je, znači, da, da je pregrađena ta rijeka bila da su, da su vojnici s konjima i bez konja hodali preko tih knjiga i prelazi na drugu obalu rijeke. Uh, da je rijeka kaži, koja je tekla poslije knjiga koji su pregladili rijeku, kaže da je zbog tinte koja je mastila koje je bilo na knjigama, da je promijenila boju, bila crne boje rijeka. I <kuh> uh, time su naravno uništili, znači, nevjerovatno znači, blago muslimansko koje je, jel, kako i zapadnjaci, kako se kiraj, zato kaže, jel, uništilo je veliko blago, ne samo, kaže, islamsko, nego i čovečansko blago civilizacija kulture i tako dalje. Uglavnom ovaj, time su jel, na taj način su stvari pokazale ko su oni kao osvajači, ko su oni kao civilizacija time su pokazali u svoje pravo lice. Znači, nešto slično što su što su kršani radili u prilikom osvajanja, odnosno protjerivanja muslimana iz Endelusa priliko stvaranja Garnate i Kordobe, Kordobe, kada su osvojili i kada su uništili njihova, njihove knjige, biblioteke i tako dalje, ova, što su oplakivali sami zapadnjaci, njihovi naučnici, da je tim uništeno, jel, da je veliko blago sa strane nauke uništeno, jel, nešto ukradeno, preneseno na zapad i pripisano da su to napisao zapadnjaci, u stvari to su bili muslimanski autor napisao, što je tema za sebe. Uglavnom, poslije toga naređuje... Nakon toga naredi uh, Hulago, naredi vojsi da napusti grad. Da sva vojska izađe iz grada. <clears throat> Što iz kog razloga? Iz razloga da je nazadesi kuga. Jer je toliko bilo lešo je u gradu. Su, znači nisu mogli uvoda, znači raširene bolesti. Da, da ne bi zadesla kuga, ne bi vojska stradala od kuge, od bole, na raznorazni, naredio da izađe sva vojska. I dozvoli muslimanima koji su ostali tu u gradu ko nije ubijeni znači zabranio više ubijanje, da oni onda, da, se, da, da izađu, tražio da izađu iz svojih rupa, mjesta i tako dalje, kaburova, neki su kaborima se zakopali, tako da izađu i da oni, oni onda urede da odnesu mrtve u kopaju i tako dalje, da srede urede grad. I nakon toga a, na, na, naredio je ulago da, da iz, izdao je znači narodbu, odluku, da namjestnik Bagdada porušenog, uništenog, pobijenog, da bude njegov namjestnik Mu'idudin al-Qamih, da on bude taj. Ono što mu je obećao, što su dogovorili. I tako se desilo. Znači, nakon odlaska mongola, oni su ostali kao namjesnika uh, Ibn al-Qamija. Međutim Ibn al-Qamija doživio poniženje, ni znači odmah nakon toga, ovaj do te mire do poniženja da se da se naj, najniži, najniža kategorija vojnika tata, mongolske vojske, koja je bila ostala u gradu, koja je bila zadužena za redu u gradu, koja se ismijavala sa njim i cirkusila sa njim. Da nismio njima ništa. Tako da je to njega psihički puno pogodilo. Nisi smio gunuti šta će, iako bih jagao neki namjestnik, a oni su znali znači, koja je tu uloga njegovog namjestnika, pa se tako poigravali sa njim. Pa ako bi on prolazio, kaže gradom, spomenju taj prime, kada bi on prolazio gradom na jahalici, on bi dolazli i udarali bi šibali, udarali bi prutem kanđijom onu jahalicu, jahalica bi letila, da on jedva ostane je živ i smijavali se, pravili cirkusili od toga, znači smijavali se s time potom pa do te mjere da ga na žena zaustavila i rekla Musliman ka rekao kaže eha kada kanu bedu labasi Amil koji je su je su te ovako je se ovako prema tebi upodili kaže uh, uh, namjesnici abasiskog hilafeta znači oni su te digli oni su dali položaj on ti dao ministarstva i vidi šta se uradio evo kako se upodili prema tebi najmi zerni dio Mongo, uh, mongolski ljudi odnosno naj oni koji su bili vojici tada i ni kaže prošlo malo vremena ani prošli ni godinu dana. Oni se bio zatvorio u kući, bilo mu teško. Nije mogao da to podnese, niti mogao da izlazi i tako dalje. Uglavnom crkovje, crkovje, umoruje, vjerovatno tuge od bolala od poniženja što je zaslužio. Što je zaslužio nakon onoga što je radio. Naslijedio ga njegov njegov sin je nakon njega stavljen za namjesnika. Narod rezultatovo njegovo ponašanje jes bilo to, znači da ono što je htio da uradi da uradi sunijama, da je izdala sunije, što je bila, što je bila tra, praksa his, uh, kroz historiju Rafidija. Odnosu, uh, uvijek su surađivali sa, sa neprijateljima islama, koji su ratavali pod muslimana sunija, sa njima surađivali na uštrb sunijske države, to je bila praksa, ovo ovaj tlašan primjer. Uh, htio da uživa sa vlašu koja ćemo biti data, I na kraju doživio poniženje za svoju izdaju koju je učinio, bio je ponižen u najgorim smislu i tako je umro kao ponižen. Nije uživao u to, toj vlasti koju, zbog koje je izdao islam i muslimane. Na, I tako ga je njegov sin dalje, više istorijski taj dio više nije ni bitan. Što je zanimljivo nakon ovoga? Zanimljivo nakon pada Bagdada, opet nešto slično što imamo danas. A to je kada je pao Bagdad, Onda uh, u okolnim mjestima, gradovima, u Šamu, uh, odnosno danesnoj Siriji i Palestini, poletiše raznorazni namjesnici, uh, presjednici, gradonačeljnici, gradova muslimanski da sklope dogovori i da spostave prijateljske odnose sa novim, novim zavojevačem, novim osvajačem ulagom. I došli njemu kao delegacije i traže od njegu da sklopi odgovor o prijateljstvu, da, da se zna da su oni prijateljske države, da nemaju loše namere prema njemu i tako dalje. Slična primjer su mi imamo danas u arabskom svijetu, kod muslimana kroz istoriju inače. Znači, došao je namjesnik iz Anadola, namjesnik Kalđa. Otac mu je bio ponosan i ispodstavio napravio državu, tursku prijedvodnicu osmanlijsko carstvo a oni došao pred Hulagu da se poniža traži onda bi došao namjesnik e, Mosula pa namjesnik e, Humsah oni došao pa je namjesnik e, Haleba i, i Damaska i oni su došli i svi ostali pokrajina svi su došli da izraže prijateljstvo e, i ljubav prema novoj novonaseljenja pa sad ni se što kaže vel nije se ovaj ni ni ovaj ni krv se nije osušila na da dobijeni muslimano vlad. Već su došli namjesnici uh, od tih uh, prodanih izdanih država, uh, njihovi namjesnici od muslimana iz naših redova da uh, da slopi prijateljstvo sa njim, uvijek naš znači, spas izgovor uvijek bio ono. Uvijek je izgovor po onim, po kuranskom ajetovano, Bojime l? Bojimo se da nas ne zanska znači, treba mudro se ponašati. Treba biti fin, mudar, treba uvijek računati ko on traži nas gdje živiš. Pitanju, opstanak. Uvijek poznam ta parola. Nama je pitanje opstanaka, a vi o nogalicama i bradama. Jel? A nama je pitanje opstanaka. A nije samo o nogalicama bradama, nego ne smiješ krupni ni krupnije, teži reči, ni džihad, ni hilafet, ni istansku državu, to je to. Mače, kafče, pojest ako to spominješ, jel? ne spominje ništa. Dobro je nam da daju da deklanj, i klanjamo, i to je dobro. I, to je od, fi, od njihove finoće. I tako su oni došli, međutim, jedna se osoba izdvojila. Jedna nije htio. Kamil Muhammed Ajubi. A među ovima bilo je normalno i bilo je i ovaj bilo je unuk od Salahuddine Ajubije. Namisnik Haleba i Damaska. A jedan se izdvojio od ajubijske porodice. Kamil Muhammed Ajubi, on nije htio. On se pobunkao njima. On zamenio neprijatelj nema šta sa njim, kakvo prijatelstvo, kakve, kakve odnose odnosi I to je uzrokovalo da je onda polago, a vidi, vidi ima ima i oni koji se bune, pa je pokreno pokrenuo rat protiv njega pokrenuo rat protiv njega i odatle dolazi znači dolazi na period dolazi period znači ubrzom dolazi period da se da se pojavi potreba za za organizovanjem otporom odnosno kada je kada su tatari počeli da razmišljaju aha našli znači, tu šam uzećemo šam pa idemo u Egipat Egipat kad uzmiemo završimo sva muslimanima i onda dolazi na scenu dolazi na scenu a tako Allah hoće tako Allah dadne dolazi na scenu o, Me Memalici, ljudi koji su uzeti kao djeca, kao robovi, odgojni u islamu, kao mužahidi, kao ratnici i oni su vratili slavu, moć i ponos islami muslimanima u dva navrata, i proti krstaša, križara i proti mogola. Ovi što nastijedne po babavima, po stričajima, po ovom, po onom, ponizili su i, znači, u, u, u, su i sami sebe islami muslimane. Da se malo vratimo na događaje Bagdada. Bagdad je zaista za da se o njemu više govori. Događaj koji se... Da, mi to često slušamo. Znači, to je jedan od naj najbitnijih istorijskih momenata za muslimane. Znači, Misakarno, to ima veliku simboliku što bi ovi književci rekli. Znači, kada se Bagdad, pad Bagdada, za, za uzimanje Mongola Bagdada, 1258. To ima svoju težinu, to u knjigama kad piše, to od odmah socijacija nekakve je pravi, jel? I zaista je to tako. Ja pa zeta i toak dugo ja to je jedan znači a, najtežiji treni, trenutak za muslimane kada je pao hilafet, nije bilo kalife uopšte. Ubijen khalifa. Što znači, god namani bilo khalife nakon toga. Tu se pojavila ona velika mesela. Mogu li muslimani voditi džihad bez khalife? Ili znači je li khalifa naredi džihad? I otamo su pristali učenjaci tako da može li se voditi džihad bez khalife i tako dalje. A vodili su. I čak porizli, porazili mongole bez khalife. Tako je posle vraća khalifa opet kao Kao slika, jel, onako, halifa koji sjedi na stolici, a nima nikakvog udjela i utjecaja. Dobro, znači, ta bitka Bagdad, ona ima svoju težinu okod, o, zbog toga, znači, što je kompletan taj događaj vezan za Mongole. Znači, vraćava se na osnovača države Mongolske, koji je bio Džengiz Khan, neporaženi vojskovođa, Sličan kod muslimana Halibn Velidne, porazi Voskovaća, zaraz kod drugih, od Gajulea Cezara, od Napoleona, od Hitlera, Jovina, svi su bili, uglavnom imali su poraza, i pošto su bili su poraze, zaraz ove dvojci. I Džengiz Khan, znači, nas, nasilnici njegove države su uradili ono što su uradili. Znači, zauzeli većinu Azije, zauzeli pola Evrope, znači, to je nevratno, to je jedna najveća država koja je postojala ikad na Dunjalku. I uradili su ono što su uradili. Naci, nakon zauzimanja, znači u Europu su zauzeli, da ne spomnju država, već pomenu do sad, znači i Rusiju, i Poljsku, i Mađarsku, i Slovačku, i Hrvatsku. E i e, zauzeli su svatke pokra pokrajine po Evropi, zauzeli. A onda su htjeli da potpuno kad su, ovaj stali u Evropi, kada ja, da mi prvo riješimo u u delo gdje su muslimani. I htjeli su na znači, što da da riješi u Šam, kada zauzmu onaj stari svijet kolijevku civilizacija i svih vjera, kad to zauzmu, onda će biti lakše ostalo. I tu se dešava znači, ovaj događaj dešalo događaje nakon što su znači zauzeli Buharu, Samarkand, georgijanci uh, tako da počeli po, toliko obijstava, to toliko masovno ubijali. Znači već su spominali do sad. Znači da su stanovnici, znači mongol njihova taktika bila znači kada neko mjesto uzmu, svi jedno na prevaru da da kažu, ovaj vi se nama predajete, mi nama ma, samo apsen na grad, mi vam garantujemo život. Tako dalje kad izađe ona pobj u sredom, ovaj i žene i djeca i sad sve, ono osim ono što da uzmu, ovaj zaroblja, a man, nisu pao od helda uzmani robove. Znači uglavnom su ubijali. Do U mjeri, kad su uzmali grad Džurđan, 50.000 vojnika tada bilo od ovaj, tatarski, mongolski. I kad su ono što zarobili od muslimana, bilo na svakog jednog vojnika od Mongola je bilo došlo dođe 24 muslimanske, uh, uh, muslimanske glave. I onda su podijeli sve te muslimane svakom vojniku po 24, da ubije, svaki vojnik da ubije 24 muslimana. I tako se ju radili. Znači, nevr nevrata, znači, stil i oblik ratovanja, znači, rušilački, uništavajući, pljačkaški i tako dalje. Međutim, šta imamo na kraju? Rezultat imamo da nakon, nastavak ovaj, mongolske države, nakon 80 godina, mongoli se pretvaraju u muslimane. Prima islam. Ovo nevratna stvar. Mongoli si, znači, porazili muslimane, ali islam porazio njih. Tako, tako istoričari kažu, tako uštenjaci kažu. To je zanimljiva stvar, znači, znači snaga u islamu. Snaga i moć u islamu. Mogu ljudi biti slabi koji se nosi islam, ali snaga je u islamu. E, Vizan za, za Bagdad, koji tada u to vrijeme bio najljepši i najbolji grad na Dunjalku, bez ikakve sumnje. Kada ga je Hulagu opkolio i po savjetu Alkamija, kada smo reći Ibn Alkamija, kada je savjetu da e, muatesimu, da izađe na pregovore i kad izašo na pregovore, i poveo savjetnika u Lemu najglednije ljude i ovaj pobio. i zašto kada 700 ljudi su već spominjali u nekim predavama se kaže da ostaje samo 17 ne, sa njegovih dvoje djece u nekoj jednodijeta u nekom da je ostalo 80 ljudi ugledni izuže i poroci i u svakom slučaju uh, ostavio živog halifu naredio njemu da ode znači ove ove ovo zaslužuje da se osponavlja naredio hal, halifu da ode sa njim ponovo do grada da naredi sa svimnicima da odlože oružje da se ne bori uh, onda je uzeo tražio troje djece halife da dovedu pred njega da pred halifom ubi ubio sve troje djece i ubio sve njegove sestre ubio njegove sestre od halife i onda nakon priča sva da 40 dana je rekao da je da je da je halal čitav grad da radi sa njegovici njegovi šta hoće od ubijanja pljačkaanja silovanja uništavanje tako dalje i tada se znači desio nešto nevjerovatno znači taj prizor Kako su ubijali, na koji način su ubijali, šta su radili s muslimanima. Sad su odli postavljali kako su muslimani mogli biti u takvom stanju? Kako, da, kako se može ubiti milijon ljudi od vojske koja nije bila tog broja? Šta, kakvi su to ljudi bili? Gdje su muškarci? Gdje je onaj halifa koji je rekao, kada je Šeđeru Tudur, kada je žena muslimanka u Egiptu, predvodila, kada njen muž predselio, nije htjela da obznali, kada je bitku na Mensuri. I zajedno sa Memlucijima, ona je prva, znači prvi namjesnik Memlucijki kada je ona izvojila pobjedu protiv krstaške vojske. I nakon toga kada sebe proglasa da, on, da ona namjesnik u Egitu, šalje ovaj isti halifa kaže, kaže o, nakon žalbe što se ljudi žali i šejhovi da što je žena namjesnik, što je poznato je, o, po, po, po principu na islama da žena ne može biti namjesnik muškarcima i tako dalje. Uglavnom, halifa šalje onu poznatu poruku, kaže... Kaže, ovaj, stvarno nismo u Egipta, ako nemate muškaraca da ma vi pošaljemo. Ne može biti žensko namjesto. Mi ćemo pošaljati muškarce da bude namjesto, ako vi nemate. A onda, onda vidimo prizorove koje se dešavaju progledu. Nevratna stvar. Gdje su ovdje muškarce? Čak ovi priče, kada se spomenu, historičak koji su navodili. Kako su, kako su žene tata, Mongolke, ili tatarke, svejedno, kako su ubijale muslimane? Kaže, jedna bi mongolka momog, uđo kuću muslimansku, i bi sve redom. Od muških, odrasli, sposobni za borbu, niko nije se suprostavljeno. Znači, uđe žena u kuću koja, koja je puna čeljadi, i ženskinja, i muškinja, i redom ubija, niko se ne suprostavlja. Nevratna stvar. Nevratna stvar opis kao kakav, kakav su, oni iman u sebi imali, kako može toliko istraja da su uče kosti, i što se nisu opirali. Ili drugi primjer, Da dođe e, ratnik mongolskih žena njihova, da rekne muslimanskom e, muškalacima, dođe do grupe do njih kaže njima ne mrdajte, stante stanjte ovdje. Znači njih grupa bude, nekoliko. I kada se spominje da bude desetak. I ona njima kaže, stanjte, ne mrdajte. A ona onda kaže, ode... Znači, ode i donese neku s osobu, znači, kaže ima ne mrdajte, dok ona ode i donese još više oružja da može, da može lakše ubiti. I dođe i sve jed, rijedom jednog, jednog ubija. Kako se niko ne povuni, jel? Da jedna osoba protiv ženi pa borište dok te ne ubije. Ovako stanu i ukopani mrtvi ubijaju. Ili, spomenju primjer, historičar je ona odi, da jedan Mongol dođe i broji... Znači to, je, znači to je već bolest, to nisu normalni, ludaci bili, znači dođe i broj 40 djeci, 40 djeci da on ubio, kaže ja sad 40 djeci ubio, a, nakon, a prije toga kaže ubio sam sve jednu majku od tih djeci, znači 40 majki i 40 djeci ubi. I to je kao bila neka dika među njima, fals kako su ubijali. Znači nevratna stvar, znači ovi prizori kad čovjek pogleda, pa dobro, koji su to ima imali, kao našto, čemu su se odgajali ti ljudi? Gdje je, tu, gdje je tu ljubav prema otporu? Ljubav, na, da se braniš, samo odbrana. Da se braniš. Kako se možeš tako predat? Na kraju kako imaju oni opravdanje, predalaže šanu da se ovako predaju, da ljudi ubijaju. Da se nisu opirali. Nevratna stvar. A onda oni koji su ostali, ili koji su uspjeli da preživljaju, kako su oni uspjeli? Šta znači strah? Znači, ko iskopali su sebi, kaže kažu, zemljine kakve, zemunice kaborove gdje su mogli. I tu se sakrivali dok je, dok je trajalo ubijanje, klanje, 40 dana. I onda kada je bilo ovaj, rečeno da izađete, onda se on izašli. Kako su mogu preživiti četrdeset dana? Pa kaže, hvatali su sebi. Znači, umeđu vremenu. Jeli su pse, mačke, miševe, leševe koji budu oko njih, da bi preživjeli. Tolika ljubav prema, prema životu, bilo kakvu. Do te mjeri, kaborovima u zemlji da jedeš šta stigneš. Nagratna stvar. A onda još još zanimljivo, zanimljiv, zanimljiv prizat kako je Hulago, e, i sve ćemo završiti kako je Hulago ponižio Halifu. Muatesima. Mustasima, pardon. Kada mu je rekao ajte mene vodi, ostaviću te živog da me odvedeš da mi pokažeš gdje je blago tvoje. Pa ga je on odveo ga Halifa nakon što su uzeli Bagdad i odveo ga i pokazao mu nekakvo je blago. Kaže njemu, ovaj Hulaga nije nije to, znači ja tu daje ono što ti, što vi krijete. Pa znao on, pa i on namjesnik, i on namjesnik, znaju da ima nešto se krije. Daje ti ono što se krije. I onda bio prinuđen halifa odvede ga, odvede ga u sredinu palate, glavni palate odvede ga i pokažemo gdje su, gdje je rupa, kako se otvori i unutra, unutra uđu i kaže tu je bilo ogromno blago, koje je bilo sakupljano 500 godina kada se bacio na vlasti nevjerojatno blago, znači da ne opisujemo koje je vrste blaga stupilo. I naravno šta bi bude po internetu, znači to blago odšlo jednom danu. A onda uh, Hulago u, naredio da halifu zatvori, da bude zatvoren i da mu ne daju hranu. To spominju nekih neki historičarima. Da mu ne da hranu. I onda on tražio, izgladnio bio, dobro tražio hranu. Umjesto hrane, ulago naredi da mu odnesu jednu tasnu i na nju stavi ovaj ovi ovaj, ovaj zlatnika, dragulja, biserja, svega, ga punom da dno i odnesu mu. I kaže jedi. Kožmobilfa kako što sač ovo jeo. Šta, šta? se poigravate samo što mi pravite budalno. Još ovo jest u rata i to ulag. to. A onda mu dođe kaže lično ulago i kaže kaže ako ga ne možeš jest to blago kaže što si ga gomilao što ga nisi davao svojoj volji pa da budu spremni da za tebe ginu i za tebe umru pa kaže onda na redu da ga izvetu izvoio halifu na kapije grada van grada a bilo su ogromne kapije veliki dobro uređene ukrašene znači to ogromna svestava utršana u nje I rekao mu hlago, kaže, kakva je korist od ovih kapija veliki i tvoji velelepni. Zar nije, kaže, bilo preče da od ovih kapija da si napravio, kaže, oružje svojim ljudima da te mogu braniti. Zašto to nisu uradio? Da napraviš da te brani ljudi. E, Hoće da mu kaže zašto nisi utrošio taj svoj imetak na svoju vojsku, da pripremiš vojsku da te borite, da vojsku, da opremiš vojsku da se bori. Eto, čuo si, otišlo ti tu za jedan dan. A onda mudri halife, kaže, odgovorio, da li ke to je Allahova odredba. I kaže, njemu vlago, kaže, pokazat ću ja na tebi Allahovu odredbu, kaže. I onda narido ga umotaju tepi, I naredio da, da i ljudi, i konji da ga gazi dok nije, dok nije umru. Iz njihovog uvjerenja, ako ga ubiju direktno oružjem, da to, da to nosi nekakav musibet i bela njihov, njihov nast, njihovoj državi. Uglavnom, znači, milijon ljudi je ubijeno. Na ovako način halifa je ubijen. Uništena ogromna biblioteka sa, sa najvećim vrijednostima koje su bile sakupljane 600 godina bačene u rijeku Tigrisu da je voda, znači, pocrnula od mastila. Znači, toliko, toliko poniženje za islam muslimane. A onda, nakon 80 godina, isti ti ljudi Mongoli, postali muslimani. Porazili su muslimane. Naravno, oni su bili zaustavljeni, znači, bili su zaustavljeni, kod bitke Anuđelud, koji ćemo govoriti čala. Bili su zaustavljeni i tu tu im je, ono, što kaže, natrljan nos. Dalje nisu išli. Nisu prodrali muslimanskom svijetu. Ali i dalje su vladali ovim pokrajinama. Nisu pali te pokrajine. Koji su bili zauzeli. I nakon 80 godina tisti mogu voliti postaviti muslimani. Otkud, kako da postavili muslimani? Gdje oni bili, vidite koliko su oni volili nauku, izučavanje, čitanje. Znači da su tu rijeku pregradili. Kako su? Kako su otkud su postavili muslimani? Koji nagovori? Uzimali su oni muslimanke. Kao rublje. Držali svojim kućama. I davo su oni najveću davu koju radi u Mongolima, tatarima, su žile žene. I od žena, kaže, oni su primili islam, i znači nakon 30 godina, ti isti ljudi, spostali muslimani, postali dio muslimanskog svijeta. Piše, samo bilo pitanje ko, ko je vladar, ko je namisnik, ko oni ove ili se podijeli nakon što se raspalo mongolsko carstvo. Ali su bili muslimani, vladan po šariatu, radu ponovno su spostavili šariat nakon njihovog onog zakona Jasika, koji je bio spostavio Džengiz Khan i tako dalje. Znači, ta dava još uvijek je ostala, ta dava koju su radili ashabita, bin i ovaj umet, e, u ovom slučaju je bila, znači, jezgro i mož te davi, naravno, bilo vjerojatno i muškaraca, ali jezgrove su nosile žene. Jezgro su nosile žene i one su te koje su najviše učestva u tome da ovi isti ljudi, da ih porazi i stavno su da primislava. Molim, me laža da na danih breta u Molim Allah džashanu da u svim ovim događajima kojeg govori istorijski da uzmemo veliku pouku i da ne budemo zenađeni kao što su prije nas. Molim Allah džashanu preča fiku vjeri da nas okupi sve medžentu ferdevsa kao što nas okupi večeras svane ka lavu mebe bihamdik eshka doen la la taesta kvirka atubu